الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عن ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذلله ومن يذلل فلا هادله شهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. kita dalam lanjutan dari bab ma'a ja fa qawlihi azza allahu Musa takliman akallama allahu Musa takliman dan benar-benar Allah berbicara kepada Musa Bagaimana bab yang telah lalu Banyak beberapa bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari Untuk menetapkan Tentang sifat kalam bagi Allah Azza wa Zal Di antaranya adalah bab ini Dan ayat yang sangat gamblang Dilalanya Wa Allahu Musa Kakeliman Dan benar-benar Allah itu Berbicara kepada Musa Kenapa? Karena taklim di sini adalah maful mutlak Dan maful mutlak itu Satu di antara Penekanan suatu makna yang Mengkikis dan menafikan Pengakuan adanya majahis dalam suatu susunan kalimat Takliman mafulun mutlak mutlak. Jadi benar-benar Allah berbicara kepada Musa. Karena kalimat ini kalimat penekanan, maka enggak mungkin kalamnya Allah kepada Musa dengan kalam majazi, bahkan kalam yang sebenarnya kalam yang hakiki. Jadi sendirilah kita mengetahui bahwasanya Allah benar-benar punya kalam. Dan ayat seperti ini dari kalangan Jahmiyya al-Mu'awwila Atau Mu'awwila Jahmiyya Yang arti mereka risih Dan alergi Ayat seperti ini dianggap oleh sebagian mereka Maunya dihapus saja dalam Al-Quran kalau bisa Karena tidak mampu menghapus Maka ditawil dengan Taawil-taawil -ta yang sangat jauh Ya kan? Ta'wil yang sangat jauh, bahkan ta'wil fasid. Diartikan dengan Allah melukai Musa dengan sebenar-benarnya. Karena kalamah ini bisa juga kalamah yang kelamu melukai. Dan ta'wil -ta yang fasid, ta'wil yang rusak. Dan tidak ada salafnya. Dan juga tidak ditukung dengan Kaya dawa syarab Bahkan dalil-dalil yang akan kita lewati Sebagai bukti Yang menunjukkan bahwa benar-benar Allah Berbicara kepadamu, Musa Dan berbicara kepada yang lainnya Dari para nabi dan para malaikat Dan selainnya Dari hamba-hamba Allah Yang Allah berbicara langsung dengannya Di antaranya adalah nanti pada hari kia kiamat nah, Kita lanjutkan Hadis yang kedua dari bab ini, hadis yang bernomor 7000 sabahal wa hamzah mea wasit 7516. Kala alimah <tuh> mal bukhari rahimullah taala hatta sana muslimu benu Ibrahim hatta sana hisamun hatta sana kota an anak sendralal anhu an nahukallah. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع المؤمنون يوم الكيامة فيقولون لو استصفأنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر خلقك الله خلقك الله بيده wa malaika wallama ka asma'a kulli shay' fasfa'lana ila hatta yurihana fa yaqulu lahum lastu hunakum fa yadzkuru lahum khati'atahum dalam taklik di bawah terlihat wa muslimun hadis ini juga diriwayatkan oleh imam Muslim berarti hadis yang tapakun alaihi hadis yang disepakati oleh mubohr dan Muslim dalam takhriznya dalam dikeluarkannya dalam kitab beliau berdua kitabnya mubohr dan kitabnya memus Muslim berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini yudzimahul mukminun orang-orang mukmin dikumpulkan yau malkiyah menanti pada hari kiamat maka mereka orang-orang mukmin berkata la istasfa'na ila rabbina fayurihuna min makanina hadza seandainya lah kita ini istasfa'na minta syafaat pada orang tertentu atau dengan orang tertentu atau dengan cara tertentu kepada Rabb kami Maka Allah akan menenangkan kita, kayurihuna, aroha kayurihu irawhatan, membuat tenang, membuat lega, membuat roha, membuat longgar dari tempat kita ini yang sangat menyempitkan dan menyedihkan. kalau lewat bahasanya keringatnya manusia nanti pada hari kiamat berapa sampai ada yang apa sampai ke anshaf udunain sampai ke nah, telinga bahkan mereka sampai apa tenggelam dalam keringat bayangkan itu nanti keadaan dari keadaan-keadaan keadaan hari kiamat yang akan dilewati oleh hamba Allah maka kita minta kepada Allah Keselamatan Nasolullah al-afiyah wassalamah Bayatuna ada Maka mereka datang kepada Adam Setelah mereka memiliki gagasan tadi Untuk mencari Orang yang menjadikan syafaat perantara Kepada Allah Antara mereka dengan Allah Dengan perantara tersebut Mudah-mudahan Allah memberikan Kelonggaran terhadap kita Dalam perkara yang menyemitkan ini Maka mereka pun datang kepada Adam Maka mereka berkata kepada Adam Anta Adamu Abul Basar Lapet ini yang dijadikan sebagai alul ilm Untuk menetapkan bahwasanya Adam bukan Nabi tapi Abul Basar Apakah Adam ini Nabi atau tidak? Alul ilm berselisih Adam menetapkan dia adalah Abul Basar Bapaknya manusia dan yang merajakan juga ada yang lain ada yang mengatakan dia adalah nabi dan juga ada yang mengatakan maksudnya dia itu masuk rasul. Baik, anta Adam abul basar. Abul basar. Bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadhi Allah telah menciptakan kamu wahai Adam, kata mereka Orang, Orang yang tangkap dengannya, setelah mencetak dengan tangannya biadhi. Ya kan? Ini juga laporan yang sangat gamblang tidak ada pengakuan Mazes di sini yang bisa diterima. Ya kan? Seperti kata tu al kita bil kolam tak mungkin dengan selain kolam. Aku menulis satu tulisan dengan pena. Apakah dengan selain penakamu? Gak mungkin Demikian juga Allah telah menuntutkan Adam dengan tangannya Benar-benar dengan tangannya Bukan dengan selainnya Dan ini termasuk kemuliaan bagi Adam Atau segenap Ciptaan Allah yang lain Dan Allah mensujudkan Para malaki kepada kamu Sujud takrim, sujud apa? Babab babab, sujud tahiyah. Sujud sebagai bentuk apa tahiyah? Kemuliaan, bukan sujud ibadah. <tuh Russians> Asjada lakaal mala ikhtah. Asjada mensujudkan para malaikat kepada Engkau. Walla maka asma kulli se. Dan Allah telah mengajari engkau wahai Adam, nama-nama segala sesuatu. Dari itu, tidak maksudkan sekarang juga, bukan kemudian terong diantarkan kepada Adam, tempe, perubu, ya kan? <tuh> Perhatikan, Fasfa'lana, kata mereka kepada Adam setelah memusi-musi Adam tadi, menyebutkan beberapa keutamaannya, Fasfa'lana ila Rabbina. Maka wa'adam, jadilah engkau menjadi syafaat untuk kami kepada Rabb kami. Ini pembawa syafaat, supaya perantara. Hatta yurihana supaya Allah memberikan kelonggaran kelegaan kepada kita dari tempat yang menyedihkan ini. Fa yaqulu maka Adam berkata kepada mereka lastu hunakum. Lastu hunakum aku tidak memiliki hak dari apa yang kalian minta. Bukan hakku. Ya kan? Wasilah antara aku dengan kalian. Bukan. Antara kalian dengan Allah. Bukan aku. Yang memiliki hak. Maka ada menyebutkan kepada mereka yang datang kepada dia. Menyebutkan kesalahannya. Yang telah dia terjang. Yang dia telah, telah lakukan. Yang pernah Adam melakukan yaitu apa? Dilarang makan. Pohon malah dia ma makan. Itu kesalahannya. Ini ikhtiarnya Adam. Penyampaian uzur dari Adam kepada mereka yang datang kepada untuk apa? Minta, apa minta? Syafaat menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sini panjang. sebagaimana telah lewat berkali-kali. Adapun hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari. Ya kan? Sahihnya tadi wa hala maka asma'akul lise Ini yang dipahami oleh Syekh Bin Bas. Dan Allah mengajari engkau nama-nama segala sesuatu. Ya kan? Tadi dalam amtal kita dengar dibaca tadi. Ya kan? Fa ta'lim ma bil kalam. Bukankah taklim bukankah pengajaran itu dengan kalam? tentunya dengan dengan kalam. Jadi pengajaran harus dengan kalam maka Allah mengajari Adam dengan kalamnya kepadanya Kepada Adam. Inilah penetapan dari Membukhori tentang bahwasanya apa Allah memiliki sifat kalam. Allah Subhanahu Wa Taala serhuh soalun menaseh pertanyaan dari sekh yani sebagaimana telah lewat berkali-kali juga dan antara tauriqonya Syekh bin dalam telah menyampaikan taklim tadarus kitab ini dengan sisi sesi tanya jawab dengan murid-muridnya dengan sesi tanya jawab menasekh soalam nasekh kada ya'mahu indaka wala yastamiu yani Nusroh yang ada kalian, yudzimau atau yudstamiu. Nah. Kalau yudzimau berarti di sini kawan pun dikumpulkan. Kalau stamiu mereka berkumpul. Yudzimau ulumuk minun berarti mereka dikumpulkan. Kalau stamiu mereka berkumpul. Nak Maka pertanyaannya. Jadaiut semau indakah? Maksudnya nuskhoh yang ada pada kamu, wafulan dari kalangan para hadirin, nuskhohnya itu jad semau tertulis atau jad samiuh. Razi asarik. Nah, kata saya bin basar Razi. Kalian lucu. Dilihat apa perkatannya, Ibn Hajar. Tarradulah. Abilah ini, maksudnya, apakah Ibn Hajar Muhtala menyinggung lafaz juz ma'ou ini, atau juga al-aini menyinggung, begitu. Nah, apakah, apakah ada singgungan dari Ibn Hajar tentang lafaz juz ma'ou yang tertera dalam hadis ini, ataukah ini juga menyinggung? Al Jawab Ibnu Al Qori, nah, seorang yang membaca tadi, dijawab Ma Taarroto. Tidak ada siungan sama sekali Baik dari Ibn Hazar atau dari Al-A'ini Ahsanullah ilaq Ini jumlah apa? Doai ya. Sekalian menjawab, sekalian mendoakan Syah bin Bas Tadi yang menjawab, sekalian Menjawab apa yang ditanyakan Sekalian juga apa? Mengusapkan doa, memberikan Ini menyampaikan doa Ahsanullah ilaq Semoga Allah berbuat esan kepada engkau ya syekh. Pertanyaan selanjutnya minas juga dari saya berbincang. Selanjutnya bertanya, masa hit mendahal bab. Nah, masa itu apa sahitnya? Apa saksinya? Ya kan? Poin yang mana? Lepat yang mana yang dijadikan apa sahit untuk bab ini? Ya, dari bab tadi bab bukmaja fi kaulihi al jawab jawab wakallah mawlumu sataklima yani bagi yatal hadis ya, seorang ta'lib menjawab bagi yatal hadis yani sambungannya hadis sambungannya hadis ini sebagai syahid dalam bab yang di bawah lima Bukhari. kemudian lanjutan pertanyaannya soal menasih, menasih ma da indakum ya ikhwan tambah lagi artinya pertanyaannya diulang ma da indakum ya ikhwan ya kan jadi murid-muridnya dipanggil dengan ya ikhwan seperti kita sering memanggil ya ikhwa ya ikhwan sama saja ya kan murid-murid beliau itu dipanggil dengan panggilan ya ikhwan ini mahruf ya kan Tariqah seperti ini mahrub dari kalangan para masyik Seperti saya mukbil Dalam semua kitabnya Betapa banyak beliau mengatakan Ya ikhwan, ya ikhwan, ya ikhwan anak okay. indakum, Ya kan Apa yang ada pada kalian ya ikhwan Terkait Syahid Likalamihi Ini yani, Likalamihi, likalamnya Allah Syahid untuk kalamnya Allah dalam bab ini Al jawabu min al qari la adam ma fi sayyid ada di sini katanya enggak enggak ada la, enggak ada maha, adam fi sayyid enggak ada sayidnya lalu saya benar, -benar menjelaskan kalau muslim basrah wa taala ta'limu ma yakunu kalam bukankah ta'lim itu keberadaannya dengan berbicara kepada yang diajari wa allama maka asma'a kullu sayyid has sahih Wa 'allama ka asmaha Mereka orang-orang memenyandang kepada Adam dan antara pujian mereka kepada Adam adalah dan Allah mengajari engkau wahai Adam nama-nama segala sesuatu. Afun. Inilah syahidnya. Inilah syahidnya. Ini apa? Inilah Dalil yang dipakai oleh Mbukhari untuk menentukan hadis ini termasuk dari. Penetapan apa? Adanya penetapan kalam bagi Allah SWT. Tahlimullahi adama asma'akulis'inma yakunubil kalam. Bukankah pengajarannya Allah terhadap Adam. Nama-nama segala sesuatu. keberadaannya dengan kalam. Tentunya jawabannya iya. Nam. Nah. Apam jadi kan bilang Kemudian al jawab al jawaban dari seorang yang membaca akthar jamaah wa kallamallahu Musa takliman ada isharatun lil kalam qstu al kalam jenisul kalam yakni yaitu jenis kalam maka kallamallahu Musa takliman ini sebagai syarat untuk kalam bagi Allah azza maksudnya dalil maksudnya al kalam adalah jenis kalam Kalam itu memiliki afrod, ya kan? jenis tak tahu, no atau afrod, ya kan? Karena kalam itu banyak, kalam itu mencakup banyak macam-macam pembicaraan dan daripada tadi pengajaran dan yang lainnya. Lihatlah maafihi seoniatallahu bimusa. Karena dalam hadis ini enggak ada kaitannya yang berhubungan dengan Musa. Ades ini dibawakan di sini, enggak ada kena dengan Musa. Sementara dalam judulnya, dalam babnya Wakil Allahu Musa taklimat. Padahal dalam hadis ini enggak ada kena dengan Musa. Walau maka yang tawar anau aradat jins kalam as syadi bitalimil lagi lim Musa. Maka yang tawar bahasanya Allahu Imam Bohori menginginkan jenis kalam. Bersamaan dengan istisatnya. Beliau berdalil istidilalnya. Nah, menjadikan saksi, menjadikan dalil. Dengan bahwasanya Allah berbicara kepada Musa. Misrumah takut damai seperti yang telah lewat. Kalamnya Allah kepada penduduk surga. Kalamnya Allah kepada penduduk orang yang tinggal di mawkif. Ini mawkiful kiamah. Mereka nanti tinggal di mawkif. Ini yani menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Arada min wa allama ka Jadi di sini saya ingin bahas memahamkan kepada para hadirin, para murid-muridnya. Tentang syair dari hadis ini adalah wa allama Allah wa allama ka Maka di sini faedah yang juga perlu kita hafal, kita ingat. Hadis ini dijadikan membukti sebagai Penetapan kalam bagi Allah adalah dari potongan ini Wa Ini bentuk kecelian dari beliau al-imam Asyik bin Bas Rahimahullah Ta'ala Ketika mengajarkan kepada murid-muridnya Dan para hadirin yang dalam Masjid ini ketika itu Bukan sekedar Tolabatuh sigor, Murid-murid yang pemula Tidak, tapi para masyik Para masyik yang menghadiri majelisnya beliau Dalam garis ini <tuh> Itu pun kadang terluputkan Dari seorang Tolib yang tingkatannya sudah dari Seorang seikh kadang terluputkan Dalam suatu faedah Ya kan Maka di daerah Kalau kita semuanya ini saling Lengkap melengkapi Dalam semua garis sekitar, Saling lengkap melengkapi Saling memberikan faedah Ayuhlah kita hadis yang sangat panjang. Hadis yang sangat panjang, dikenal dengan hadis Mi'rads. Dikenal dengan hadis Mi'rads. Hadis yang sangat panjang. Qala Imam Bukhari Ta'ala la juz'a raqam 5117. Haddatsana Abdul Aziz bin Uwais Abdullah. Haddatsani Sulaiman An Sariqi bin Ini ingat. An Sariqi bin di sini akan ada komentar dari Syibin Bas. Serang rawi namanya Shariq bin Abdillah ini. Anaukola. Awasanya Shariq berkata. Samitu bin Amalik. Lihat nomor satu tengah kaki. Kada fil Fatah. Wafi umdatil qari. Wafi nuskati su'aybin al-Arna'ud. Samitu anasa bin Amalik. Nah. Nuskanya su'ayb. Su'ayb ini siapa? Siapa yang tahu tentang su'ayb? Hidup zaman berapa? Tahun berapa? Hmm? Di abad berapa? Nah, Pak Muxit? Su'ab ini termasuk hidup di zaman kita. Su'ab al-Arnaud ini hidup di zaman kita. Seorang muhakik yang banyak tahkiknya. Dalam kitab-kitab sunnah. Ya kan? Tumah sebagai nyalur ilmu di zaman kita ini banyak komentar terhadap dia. sebagian waktu orang ini... Kadang toleransi kepada ashairah. Seperti yang lain kadang ada komentar dan kita kita para aima amal dakwa. Seperti kita kita punya para aima dakwa, dari saya Muhammad Tuna Tulaab sampai lanjutannya juga banyak ditakdir oleh su'ef ini al ar Jadi dia ini hidup di zaman kita ini. Ya saya Nasir, yang saya menggapil. Dalam nuskahnya Suyur al-Nahud, Sami itu Anasa bin Malik. Jadi ada namanya. Sedangkan dalam nuskah yang kita miliki, Sami itu bin Malik. Kata Syarik. Wa qala samahatuh Siapa samahatuh di sini? Hah, siapa? Sami bin Bas. Wa qala samahatuh Sekota Anasun, ini sekotolah bu Anas. Kata beliau saya bincas, bahasanya ter, situ tidak tersebutkan satu dari cetakan, Jatuh dari sebagian percetakan lapan Anas. Anas benar Malik Ma'rufun dah, enggak asing lagi Anas benar Malik, Khadimnya Rasulullah Sallam. Artinya sebagian nusra ada yang tidak tertulis anas. Itu wajar. Karena sudah beratus-ratus kali. Ya kan? Saya berhubungan dicetak. Dicetak, dicetak, dicetak. Nah. Sehingga sebagian nusra ada yang jatuh sebagian lapat. Lapatnya enggak tertulis. Kadang salah sebagian kalimatnya. Maka ketika dalam satu dares. Ada beberapa nusra yang dibawa oleh para hadirin dalam dares tersebut. Dalam jelas tertentu Ini kepentingannya apa? Diketahui kesalahannya Kalau semuanya nusukannya satu Maka ada kesalahan enggak, bisa diketahui Tapi kalau nusukannya itu banyak Diketahui Cetakannya banyak, beda-beda cetakan Kadang diketahui sebagian kalimat yang terkurangkan Tapi perhatikan Berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabdillah Samitu anasani Samitu anasabena malik Ya'kulu bahwasanya beliau berkata Laylatah usriya bi Rasulullah SAW Min Masjidil Ka'bah Pada suatu malam Yang Rasul itu diisrohkan Di usriya Di Isrohkan, dijalankan Dari Masjidil Ka'bah Ya kan Kemana? Ke Masjidil -Aq Aqsa Baru di sana, baru diikrotkan diang Diangkat ke atas Hmm Sarankan malam hari. Contohnya apa? Anahu ja'a husalah satun nafarin kepada ayyuha ilaihi. datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang nafar. Sebelum diwahyukan kepada beliau. Nah ini kalau dari saya pin pas lihat. Mana? Hmm. Jadi, saat yang terakhir ada khabaran azimun, wa khabarul ahlimun bawa ja khabarul miroth. Jamin itda tiriwayatin Zakaroh al Muhalib, Imam Bukhari. Wa ghairuhu ansarik bin Abdullah bin Abi Namar. Walisarikin rahimullah auhamun fihada. Ha. Sarik ini memiliki beberapa kekeliruan dalam pembawakan riwayat ini, menurut Al-Wilam. Di antaranya adalah kabla ayuhah ilahi. Di antara perkataan dia kabla ayuhah sebelum diwahyukan kepada Nabi Sallam. Sedangkan wal -mi sedangkan mi'rot adalah setelah wahyu pada wahy. Bimud latin tauwil latin basri sinin. Setelah turun wahyu dengan apa mudah? Waktu yang sangat panjang. Ini 10 tahun. Setelah turun wahyu baru adanya mi'raj ini. Wa dan diantaranya wa wa <tik> na imun suma istaiqadha wala dikin de bihi al hadis saha annakulla dzalika kana fi <tik> halil yaqdo hagan wa wa na imun suma istaiqadha nabi terbangun kemudian bangun sedangkan menurut ahli sunnah dan juga datang hadis-hadis yang banyak terkait dalam masalah ini bahwasanya Kejadian itu adalah dalam keadaan yakdoh. Apa yakdoh? Terjaga. Beliau dalam terja, terjaga? Terjaga. Yakdoh itu adalah dalam keadaan Terjaga? Terjaga. Usriya bihalal yakdoh. Diisrahkan dalam keadaan beliau itu terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Wa uriza bihalal yakdoh. Ketika diikmikroskan juga dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Ma jibrila alaihi wasallam. Wahmin awami ayat dan anausaka fimanazilil ambiyah dan diantara kekeliruan wahmnya syarik kekeliruannya syarik dalam membawakan riwayat ini bahasanya syarik raku dalam mana al ambiyah ada sahaja dalam apa mana azil jawab nah, tempatnya Para Nabi itu langit ke berapa? Langit berapa? Itu banyak juga kekeliruan dari Syarik. Maka dia baca Al-Idrisah di Syariah. Syarik menjadikan Idris dalam langit yang kedua. Wahmusa di Syariah Musa dalam langit yang ke tujuh. Wahdakilah Musab ini adalah mendalili kebenaran. Musabu An Nmusah di Syariah dan yang benar Musa pada langit yang keenam, bukan ke tujuh. Waharun fil khabis sedangkan Harun pada langit yang kelima. Wahidris fil khabis nahidris dalam langit yang keempat. Wah Ibrahim wala di filsafia Ibrahim lah yang ada dalam langit yang ke 7 Alaihi masa'ulussalam. Wahmin awhami dan diantara kesalahan kekeliruan kekeliruannya syarik. Ya kan? Kebelun yang besar Wahmin awhami al adima yang besar juga. Kaulu fil jabbar. Fatahdallah, maka nakau apa kau saya ini Perkataannya syarik terkait dalam masalah Al Jabbar siapa? Allah Jawabal. Jabbar itulah Allah. Satu dengar nama Allah adalah Jabbar maka boleh seorang itu di itu namanya dengan Abdul Jabbar. Nah, di situ syarik mengatakan Fatahdallah, maka nakau apa kau saya ini awak dengar. hada wajib bil pahwasannya yang terkait dengan qaba qusaini au adna iya kan serta apa ni kan anajan yang benar adalah annal haa ra'ainya telah si salam jibril alai AS. AS. Nah, salam kama qala sallahu alaihi wa alaa wa nazzami ila hawa ma dhalla sahbikum wa ma gawa wa mayantiku anil hawa inna wa illa wahyu yuha allama sadrulku alakhirin ha sadrulku wa jibril ila jibril alai salam Du miratun nufaz fastawa wa huwa bil ufuq al a'la seluruhnya adalah siatnya konteksnya penyebutan tentang apa-apa yang terkait dengan jibril bukan Allah Subhanahu wa taala ya kan dalam garis kita yang dulu pernah kita lawati dalam garis apa sapa ingat di sini masalah ini dalam darahs kawaid dulu muslah dulu dulu yang pernah ikut dalam mesjid kita berapa tahun yang lalu tak sepuluh tahun yang lalu berapa itu atau lima tahun yang lalu, ya kan? Ayat ini disinggung oleh saya berusaha yamin di sana diberikan penegasan bahwasanya semadana fata ini jibril, ya kan? Bukan Allah. Apa Semadana fata ini jibril. Qul hadza Jibril. Kala Da'isratu Ala Hanha, as'altu sa an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an Aku bertanya kepada tentang perkara itu, andhalika maknanya tentang. Dari perkara tersebut, ataupun tentang perkara tersebut. Faqala sallallahu alaihi Jadi ayat tadi, wa ma yan-tiluha wahyu yuha, alla ma ushididul quwa, dhu'mridan fastawa wa huwa fil ufl alaa, semua tanda-tanda tadi Jibril bukan Allah azza wa jalla. Bukan Allah nah, Maka dikatakan di sini Kata Rasulullah kepada Aisyah Wa Jibro'il Wallah Jalawa ala apa padalik Dan Allah Jalawa di atas itu semuanya Fah kol aras di atas aras Wallah Jalawa ala didadalla ila Muhammad Allah berada di atas aras Dan dia bukan Lah yang tadi Tadalla mendekat Turun kepada Muhammad. Wa inna ilai ilaih jibro'ilahnya saja. Yang mendekat dan turun adalah. Kepada Muhammad adalah jibro'il. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berada di atas aras. Nah. Inilah perkara yang penting. Dalam berita kita ya, Karena subhat seputar masalah ini. Ya kan? Dari mereka-mereka yang sedikit punya ilmu dengan tujuannya untuk membuat kerancuan dalam perkara ini dari kalangan ashairah, alul bedah. Ya kan? Yang memiliki pememantah jahum kadang kita diuji. Dibawakan kisah-kisah seperti ini. Ya kan? Maka sebelum kita ketemu dengan mereka, seorang toleb harus memiliki silah senjata. Bagaimana menghadapi subatnya alul bedah? Karena di mana mereka kapanpun kita jumpai mereka ingin mengupak-upak kotak kita, biar kacau, biar kacau balau. Dan itu memang cara mereka, tulek mereka. Takkan teri tak kecuali mereka akan menyebarkan sobatnya. Maka sebelum ketemu mereka seorang khalif Sunni Salafi harusnya memiliki senjata. Kalau enggak, nah akan kebingungan. Maklum itu seperti zaman kita sekarang muncul yang namanya siapa? Dulsamad. Nah, seorang As'ari. Ini banyak menyebarkan sesuatu seperti ini. Dan semisalnya, siapa lagi yang terkenal sekarang, selain dia. Hah? Adi Hidayat. Dan semisalnya, Adi Khurafat. Bukan Hidayat. Adi Khurafat dan yang lainnya. Ini juga akan memasarkan beberapa pemahaman rusak. Nah, jadi perlu diwaspadai. Bagaimana memwaspadainya? Ya, kita kira seperti ini harus kita konsumsi. Kita memiliki. Makanya rudutnya alul ilm. Berarti kan yang Yekhoa ini nasihat untuk kita semuanya. Rudutnya alul ilm. Sebagaimana bantan-bantan alul ilm kita harus memiliki. Jangan takut dengan kitab rudut. Kitab rudut adalah kitab yang benar-benar mengajar, mengidik seseorang itu. Supaya menjadi orang yang tidak gampang dikibuli orang lain ya kan? ruduk kita beruduk rudukku terhadap kuburiyin terhadap demokratiyin terhadap hizbiyin ini semuanya harus dilewati jangan kemudahan orang itu acut-acut alergi sebabkan orang keluar dari jamaah islamiyah dari misalnya misalnya alergi dengan kita beruduk wah kita bunuh yang bikin hati sakit bikin hati keras katanya misalnya ya kan? harus didudukkan keras adalah perkara apa dan mereka banyak dari kalangan para talabat dari jamiah islami. Ya, pulang ke Indonesia. Ya kan, Ngandrung. Ngisi perutnya di organisasi. Capek mengisi wc. Tunggisi wc. Makan, minum. Berak. Ngisi wc. Lagi-lagi mengisi subat pada hatinya para. kaum muslimin. Nah, bukan kau kemudian membawa petunjuk. Menyamkan petunjuk yang benar tidak. Malah merusak manusia katakan itu Maka ketika aku bertobat bahasa tu Al-Lamah Ibnu Taimiyah Wa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa al qayyim, juga Ibnu Taimiyah juga banyak lagi dari kalangan para ulama yang lain telah membentangkan permasalahan ini Pembicaraan dalam masalah ini Wa udhuu auha masarik dan mereka telah menjelaskan dan telah membentangkan auham beberapa kekeliruannya syarik. Syarik nabila tadi, seorang rawi. Wadhakara bahdaha al-habidu fi sarah, wadhakara ghairu talika. Tapi soal di sini mungkin wadhakara ghairu talika. Jadi sebagiannya disebutkan oleh Habib bin Hajar dalam sarah ini dan selain beliau juga menyebutkan perkara tersebut. Bapak siapa, Pak? Ini sebelum kita membaca hadisnya yang panjang Kita tadi kita selingi Kita dahulukan penjelasan dari saya Kenapa? Karena supaya kita di atas pengetahuan Sebelum masuk Matan hadis yang kita harus Melewati kerana panjang Jadi penjelasannya telah kita sebutkan tadi Sebagai sehingga untuk Apa? Sebagai mengkodima untuk mengetahui tentang beberapa perkara Yang akan kita lewati dalam matan hadis ini Potol. Taib jadi paham enggak ya, Pak? Ngapum. ini pentingnya. ini pentingnya kalam yang ululilam yang kita lewati, jangan dikira kemudian terus kita ini akal kita yang main, enggak. Semua terus kita sejak dulu dari awal dakwah sampai hari ini kita menggunakan apa? Kita menggunakan referensi kitabnya ululilam, bukan ngarang sendiri. Nah. Sejak dulu, jangan dikira, maksud itu ngomong-ngomong sendiri. Nah, ayo di adu, ayo dicek. Ia ya kan? dilagakan ya kan? Sumber masing-masing Apa yang telah kita lewati dalam Dalam Bahasaan kita Apa yang telah kita lewati, buku apa Ini bisa, dia ada bisa dilagakan <tuh> Mabam Yahwa Bukan orang, orang itu seuuh tahun Persangka buruk, dikadangnya kita ini orang sendiri ya kan? Semua permasalahan Kita bawa membawa perkara baru Kita mengikuti Sejak dari Alulim Baik yang dulu ataupun sampai sekarang ini. Insyaallah diri kita teruskan dulu dan sambungannya kita baca pada waktu yang tertentu. Alhamdulillahirobbilalamin. Takut dulu.